¿Qué es para ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. Areas sonoras Unha pluma unha vez había Cuxo dono posuía o don da poesía El escribía versos noite e día Non paraba, non entendo caxarría Que é a poesía? Eu cría que non era persoa moito de poesía Porque pensaba que era melindrosa a la vida Non eu, a poesía Mas isto foi mudando co tempo Por veces leo cousas que me tiran o lento, mesmo sen estar escribidas con fino verso Porque, amigues, hai poesía de moitos xeitos. As areas comuns, as areas comuns métense, nos ollos, métense nos ollos. As areas sonoras, as areas sonoras entran polas orellas. Agora quero ser poeta para escribir o que me pete, aprender a tocar a trompeta e beber moito ajo ardente. Oh, musa das rimas, axúdame con estas cuitas. Mas que isto? Un home? Non tal, son un muso. Un muso? Iso, un peixe. Muso, muso, muso... Nada, deixe. Mas a que viñeches, axuda. Con estes versos teño dúbidas. Que poesía? Tú me preguntas. Ah, mentre opositas a xunta... B mentre te poñen unha multa, ou oue no mello da máis grande para a funda. Hmm. A correcta será a primeira opción e máis agora que marchou o noso fejó. Moi ben. Segunda parte do do cuarteto sería, non sei. Poesía es tú... A que levas a palla no cu? B que fuches casar ou se que tes a pupila azul. Ninha palla, ninnha pupila. A besta segunda será escollida Moi ben, por tanto quedaría o verso así Que poesía tú me perguntas mentres os opositas a xunta Poesía és tú, que fuches casarñús Moitas gracias, muso A son un poeta A xa non o son A son n, la nelo la lelo la la, La la la lelo la la la la la la lelo la la. Areas sonoras.